Música sí. Vamos ahora a saludar a un grande músico, músico de música tradicional, pero si preferimos una persona que consideramos un grande comunicador y al mismo tiempo una persona que nos ayuda a dar a conocer a nuestra música tradicional en todos los sentidos. Pancho Álvarez. Muy buenas, Pancho. Hola un bon día Podía. Moitas grazas Noita agradece por escoitanos e por de dedicarnos estes minuños. Van ser poucos, non te vamos incomodar demasiado. Pero en primeiro lugar felicitarte por ese traballo que estás, que estásdes a realizar e bueno, que Tites é parte importantísima él, que o, o, con, con Carlos Núñez. non de vivir de, de Canarias tamén non eh, Sí, é verdad que é un placer eh, poder dedicarme a esta, a esta maravillosa profesión te la suerte de bueno de de, de traballar con que xente que traballo como con, con Carlos Lúñez en este caso no que te comentas deste de concerto que fixemos eh, aí pouco en, en, en Canarias de, no precioso teatro de Alcofacaus ali. Alfredo, eh. claro, sí. Bueno, pero eu chamábate mm, precisamente por algo algo moi particular e persoal teu non que un, un CD que acabas de publicar e que toda a xente, bueno, parece ser que no, no Spotify pode eh, ser eh, eh, disfrutar Sí, acabo de editar un, un disco, un trabalho que se titula Cordas Históricas eso Que xa está nas plataformas digitais E, eh, eh, bueno, isto é chamado un disco Agora en pouco xa Incluso fora do lugar, non? Porque eh, nin se venden, nin sequera si, se editan Eu fixe unha edición particular pues, para, para promoción, para as díos amigos eh, mm. A dardo vou por aí, por certo a, por, aí por a Bosa Terra aí Claro pois, Sí, sí, Estamos como como cada año vives aquí hoy día de 30 de de diciembre. O sea. sí, sí, o sea, hay, hay que hay publicitar lo que lógicamente es eh, sí. saudarte eh eh desecharte tu éxitos. Bueno, pues o a tu bien. trayectoria personal Eh, aparte de que colaboras con moitísima xente, a tua trayectoria personal é de investigación, porque este traballo que acabas de decir, que, que nos acabas de decir eh, empregas mon, unha chea de, de, de, de instrumentos que se atopan no Pórtico da Gloria, me parece Bueno, a verdade que é unha sí, a verdade que é un número importante xa hai instrumentos, pero non só dos, dos medievais que comentan no Pórtico da Gloria se non hai outros moitos, non é decir aquí fa unha especie de como ordenados en en unha secuencia cronolóxica, ¿no? Sí. Empezo por unha lira Ajá. que é unha reproducción, unha copia que achamos aquí nun petroglifo no norte de Portugal. Caray. Eu copié a dimensión dessa lira e a construimos, eh bueno, a verdade que resulta moi moi moi bonito tanto a sonoridade que ten como a forma, non? A uh -huh. o que transmiten, si, sí, ¿no? Pois pues esa lira poi vou ás a, a taquitarética, que digamos que <coughs> o instrumento de corda máis, máis actualizado, bueno, en daquella habría que falar incluso agora mesmo son do, do ukelele, no? que está, o que está máis de moda. Uh -huh. Pero bueno, en esa, tomando estas márgenes, pues, vou utilizando logo, despois da lira, pues, a organistrum, fanfona, arpas, medievais, títolas, ídulas, logo está a vibuela nascentista, tamén a guitarra barroca, a viola de gamba, a guitarra romántica quer decir que hai un pouco unha pequena representación de todas as épocas a, ata agora. O, o que sea, sí é que o fio condutor digamos, que utilizo musical neste traballo é a música tradicional. Música tradicional porque que, que xunguida precisamente aos instrumentos é, é traballo de investigación. Por eso lle chama a historia, non? Eh, sí. Básicamente a idea é, é, é unho, unho mundo que sempre me desenvolvinga a miña trayectoria musical foi a, a mundo da música tradicional. entonces eh, o eh, sigo estando aí, o que pasa que traio esos instrumentos históricos a este campo para que, bueno, pues, o público poda escutar as diferentes sonoridades, eh, apreciar apreciar os timbres, eh, y un pouco transportarse tamén a esas épocas. Mm -hmm. non, pero isto non significa que se tocando ni música barroca, ni música barroquista. É, é... Por exemplo, toco a, pues, un tema moi coñecido Como é Alborado de Viga sí. Con guitarra barroca Tradición. O sea, eh, ti empregues a música tradicional Por cento, falando de música tradicional Un, un, un título enorme Que, que, todos, eh, que todo o mundo Ten que coñecer E ademais, me parece que deber estar agotado Pero eh, aquel que fixetes ah, Hai moitísimos anos bueno, Eu falo de moitísimos anos Porque foi aproximadamente sobre 90 e tantos casi 98, O Florencia e o Cego de, dos Vilales ¿no? Ah, sí. Sí, no 98 gallego sí. Españano, sí. Que, a, eso eh, bueno, también histórico, pero al mismo tiempo pues para enmarcar. Bueno, para mí fue un fue algo muy importante porque eu da que tocaba violín, Sí. Eh, entonces nunca nunca tive las referencias de, de violín tradicional, así como los gaiteros coitaban a aos de Soutelo, a todos, a, a profesor sí. de joa en, en grabación, xa, non? me dicir, uh -huh. os profesores que tamén teñen muchísimas referencias. En violín non había referencia, non existía. Entón, apareceu Florencio, e para mí foi toda unha revelación, non? Porque non só so a técnica, a súa so técnica tocando violín, eh, o seu repertorio inmenso e precioso, sino tamén que podían descubrir a, a, a persona, porque isto estaba todo sí. registrado nunhas cintas de casete, Mm. No, durante unha especie de festa nun bar ali por as zonas de sí. Terras da Fonsagrada Fon entón aí percibías perfectamente a súa personalidade non o que, o que transmitía tanto musical como personalmente e para mm. mí foi moi moi inspirador non, non, ademais, eh, a parte de inspirador quero decir que metiche de cheo ¿no? co, co Cego dos Vilares porque ademais ese, ese disco foi premiado un disco, como o mellor disco folk europeo acórdeme pues, sí, claro. sí, sí, certo, certo Si, sí, eu, vamos, eh, fixen o meu xeito, claro, pois unha revisión e unha reinterpretación da, do repertorio de Florencio. Non? Para min, eh, dic, eu hoxendía, manteño esas, digamos, esos códigos, non? na, na, na miña forma de tocar violín e eh, eh, eh, de cantar, no é algo que, que, bueno, tamén como aprendín con, con Faustino Santalices, con, sí. con outros grandes personagens da, da nosa música, Por pero y... Florencio foi para mí fundamental, é certo. Bueno, eh, felicitacións, parabéns. Eh. por cierto, falando de parabéns, hai que recordar tamén lembrar tamén que que tivemos no, eh, temos aquí o, o último disco teu que aquí do 2017 do 18, no? o, o de Celtis, o Celtis Australis sí, que tamén segue sí. a mesma liña de investigación e de, de, de traballo histórico, eh? Si, sí, o que pasa que era, era un disco en este caso este, cordas históricas ti diferente porque A instrumentación se presenta máis, eh, como te diría, descarnada, non? É dicir, sí. eh, son como, aparecen uns instrumentos sós, sen, sen apenas acompañamento cocal. Eh, penso que era importante para percibir a, o, o, vamos, o carácter do instrumento, a súa tímbrica e todo todo o que supongo non? Sí. Eh, penso que hai diferencia en sentido bastante, bastante grande si, sí, pero refirme que englobas o, o, os elementos célticos as, as zonas as, os típicos países celticos célticos eh, Galiza, es, Irlanda, Escocia etc si, sí, bueno, eu eh, considerame unha persona que toca música atlántica non xa así uh -huh. si, as influencias de, de islandesas cofixas tampouco son, están moi presentes na miña no que eu fago, non? Eu considérme, ou sea, formo parte desa, desa cultura común, pero eh, como galego. decir, é, é moi fácil eh, pois eh, seguir pois as, as súas técnicas e seu, os seus os seus formas de facer música, ¿no? Eu neste caso sempre miro eh, eh, como un músico atlántico, pero desde Galicia. Hm. Bueno, te ter moitísima relación tamén con co co Chifthings e eh, co moita relación con esses grandes eh, eh, intérpretes tamén de daquela zona. Eh, eh, eh, ti eh, é máis Carlos, ¿non? Que digo que, que sempre te teices moitísimo. Co si, xa no tío. no no 96, penso, 97 foi a primeira xira que fixemos con eles en, en Estados Unidos. Bueno, Carlos fixo outras antes, eh. Sí. Pero en lo que a min respecta, ia verdade que foi todo un privilegio, unha cousa porque das taste contas de como conta son en realidade, de como sí. como traballan, como como se relacionan, como como entenden a música, eh, decir, para, para mí foi unha escola impagable, non? Eh, poesa con eles Y bueno, Paddy Moloni, qué decir de él, para mí era un genio ese hombre, eh, uh -huh. era... Es isto teben non, non, non están considerados en Irlanda como se merecen, que eh? ah, okay. non, non son profetas na súa terra. É o, o que pasa tamén na nosa Galicia, eh, que en algun os non, non valoramos tanto o que temos, que que iso cando Sanforre cando apa, aparece un poquillo esa, eh, pues, esa boa, non digo eu, tamén nos pasa a nós. Debe ser unha un, un gen celtaico, non? Pois pues non sei, supoño que si, sí. aquí sabes que se fala das Da, da teoría das nécoras, non? Que nunca, nunca xa ido cubo, porque unhas tiran de outras para baixo, aí ninguén xa ido. <risa> sí, sí, Pero bueno, é... Eh, Está bien, Pancho. Están aí. Fálanos dun, un chesquiño máis, entón, desas cordas eh, históricas. Qual é o, no, o que máis che, máis che costou ou o yo, yo que máis che gustou? Do que fixen sí, de este disco. deste disco? De sí, deste... Bueno, a verdade é que, que... Todos. Todo me gusta, porque cada cousa... Tenha sorte de, de decir É un repertorio que escollín eu claro, te, sí. fun, de, Decidín as pezas que iba a interpretar Con cada instrumento Nese uh -huh. sentido eh, facilita moito o traballo ¿no? uh -huh. eh, E logo Tidí moitísimo tempo Porque pensa que, que un, foi un disco Destes pandémicos que chaman ¿no? sí, sí. Eh, Un tempo sobraba eh, eh, Pude un tomálo con calma e eh, Axidoume moito para, para pasar ese tempo <risas> E Ten... eh, bueno, pues, son músicas tamén de relax Non? Bueno, hai un poco de todo, sí. No, no, algúnas, sí. digo, por, porque esa lira que tú te, te nos comentábamos, ten unha, os coitei, polo menos dá un, un sabor, ou unha relajación moi bonita ao bueno, sonido. Bueno, é un momento curioso, a verdade, porque sí. eh, non só porque ten os milanos, non? Porque, bueno, non que teñe, por suposto é unha reproducción sí, sí. sino porque son instrumentos tan sinxelos porque teñen seis cordas, nada máis que non te permiten eh, florear florear demasiado, é dicir, tes que sintetizar moito eh, e procurar que cada nota teña sentido, que, que todo o que fagas teña eh, pues, provoque sentimentos non que eso, de feito abro o disco e o pecho co, co mesmo instrumento un pouco, dando a entender de que pues, que que, ao final, a música non precisa de moitas complicacións non, para, para transmitir emocións. Sí, sí, é dicir, da forma aí sincera pode transmitir a maior das emocións. Pois, eso, parabéns, felicitación De verdade que, que para nos é un placer enorme Terte aquí na nosa humilde radio e, e, e, bueno, pois, desechando verte Puesto que e, no mes que ven Seguro que estarendes por aquí uh, Nese nen, grande festival Que, por certo, Le Levades teño entendido que Carlos vai a facer eh, O mesmo que, que fixa un cumplimento de 25 anos Non sei que, uh, verdad? Algo das estrelas Bueno, fixas un disco também e como para un pouco o 85 aniversario desse de primer disco da Mandadas das e algo algo tocaremos dessa desse disco que se fixa agora sim sí, Bueno, bueno pois pues, graciñas, eh, non te non che roubo máis tempo, de verdade que no, no, non, non chero... tempo, é eh, verdade que un placer falar con estar aquí falando e eh, eh, compartir con vos este tempo e eh, agradecervos que Atención e prestades, claro. Hombre, é lógico, ¿no? Nos... admirámos-te moitísimo e ao mesmo tempo pois pues, queremos que os nosos ointes e seguidores tamén te admiren a ti. De verdade, unha aperta grande, moitísimas grazas. Outra, outra, moitas gracias. Ta logo, Pancho, ta logo. Chao. Senen